Rúnakígyó Más néven skizopuzik. Besorolása 4X-es osztály A háromfejű rúnakígyó őshazája az afrikai Burkina faszó. 180-200 cm-es élénk narancsárga testét fekete csíkok díszítik. Igen feltűnő állat.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 A rúnakígyó a mágikus lények között egyedülálló módon száján préseli ki tojásait. A rúnakígyó tojás az acsérkentő bájtalok értékes hozzávalója. Ennek és magának a bestiának évszázadok óta virágzó fekete piaca van.